امو توام او خلقو لجه کمنو ڈوڑا گانی ورکوالو نصویب الکلامی وئی توامو توامی صویب الکلام دیرا مخی توام زکا یو دوار آغا عمال زکر کرل شداغی اثر جه کمنو مخلوق و یو اثر تی کم دنو روحانی او بل اثر جسمانی دے فائدہ رگنا ہے نو پئی بول کلام کی وزی نرم خبر خلو خبر و بانن خلق و روح اوشل و خوشحالی گی او اتام و توام بانن گردن رکی سی سیب خوشمزو کی لیکن جسوک زلسو کی روڑائی ہوگی لانا جو چالن روڑائی ہوگی لیکن خطاوان دے و جسوک زلسو کی دا یو فایده روحانی و او دا بلا فایده سبا دا یو تحلیو او بلا تخلیو طیب الکلام تحلیه ایسام الطعام دا تخلیتو نفسی عن رزیلت البخل تخلیتو نفسی عن رزیلت البخل تحلیه مقدم کا حالا ان کے قانون دارے جو تخلیع مقدمی و, و تحلیع باندی داریو فائدیت اپارا او بل ترقی ہو رکی اوگل ترقی اکڑا من ال ادنا الالعالا ترقی جگنر اکڑا دادنا دا نن چې کومه اعلی ته ترقی کړو کوې ټول مرد ایمان او دا ایمان څه شي دې نبی اسلام فرمایل الصبر والصماح صبر دی سماح کوو جوړه ښه ا صبر حقوق اللہ بانشین گیلت حقوق اللہ بات ادا کول دیم پر اکھن از صبر و فعل المامورات فعل المامورات د صبر توله څنګه صبر صبر بلا صبر على صبر عن العمل توله صبر مولا صبر على العمل باندې کوټینګ صبر عن العمل د ګراولونو باندې صبر چل عمل مسائب برداشت کول مسائب سکول او از تمامات وجود و بخشش یا صبر جگمدنو شنگی دل از او سماحتو بالموجوده اصبروا على المفقود او سماحتو بالموجوده چې کوم نيشتل راغی نا او چې کوم دلاله درکړی بل لور بل لور سمرقند یو فقیر او درویش بوخ بلخ ته بخارا دا ماغه د بلخ او بخارا درویش نه تا پوسوکو وېزو سمرقند درویشانو نو ولټم یو وی د بلخ والا نه تا د بلخ والا نا بیده بلخ ده در بیشانو سسی پتے ماغو تا ری نو خوریه چوتا نو ملاوی گی نو صبر گئی ماغو تا ویرها کذا حالو کلاب بی سمرقندم بیدک کشانتی حال کو سمرقندم سکوم دے چوتا نو ملاوی کی. نو صبر گی چوتا ملاوشی نو خوریه وی ذاتی اللہ صبر کنگ سکومنے ناغوات اصلاف وقت سنگئی وی زمنگ آغا چننم علاوی کی نصبر کے چھمیلاو بل لے اور کئی چننم علاوی کی نصبر کے چھمیلاو شنو بل لے اور کئی صبرو علی المفقود اوستما حضبیل دور در نفس مقابل قول او سماحت و بذل النداء و ترق همت قول او گلی معنی پرخوضل تا داوی و ما داوی و تشدہ سیوکن و ما دا سیوکن گلی معنی پرخوضل قَالَا قُلْتُو اَيُّ الْإِسْلَامِ افضل کم مرتبه اسلام افضل را یا کم عمل پر اسلام کی افضل لے نبی الاسلام تغفرمه من صلیم المسلمون من لسانه و یده دتا را خبر را سندلی اسلام کی جنگ اگرد یا دازجگرره را نبی الاسلام دیر دا ہوئی من صلیم المسلمون من لسانه و یده قَالَ قُلْتُو اَيُّ الْإِمَانِ افضل کم قال ان قال خلق حسن نويو او کا مرتبہ ایمان زلدا چی ایمان اگستات طبيعتو گر جی شریعت تے طبيعتو مر جی خلق دا لگا دانا تے ست سنگ جی جی جی پشنا خلق حسن سے چدائی جی ہا چد لی جی باسن کر جی راجو جی او جی او جی تے جین اخلاق نہیں قول حسن خلق هغه کومنه نو شروع و حالات او د زړه د ویښنه دي ادا شي دې ته کومنه نو خلقون کوي ولكن ينالو دا زم چې کومنه لا شریعت طبيعت وګرځي طبيعت ثانیه وګرځي یعنی دغه مرطوبه ایمان ډیر وې دا شاول لاره مه الله تعالی خلق الحسن دا مدنو. سيدينا خلق قدس و سيسالي دلتك ملكة النفس يصدر عنه الأفعال بسهولة نور الانوار في خلق ستوي ملكة يصدر عنه الأفعال بسهولة دائو ملكة که صادیری کی داغی نظر کم نرو آمال بسهولتن پاس سانتیہ باننی پاس سانتیہ مطلب داری جرادین دیتا جس نشی اگر زیادت کی اگر او حسن خود قن حسن یودا جی گنہ طبیعت سانی اگر او بلدار جی دینی طبیعت سانی نو خود حسن نامان خالا قلدو ایو صلاة افضل کمو په مړونو کې دې کمنو افضل له کاله ټولونه کو نو ته وې د اوغتیا مولا ټولونه دې اوغتیا په لا د نه په شوافیو د نه په شوافیو دا وی اختلاف دې شوافی او کثرت د سجودو چې کمنو به تر او پر طول قیام بهتر دی دا مساله شوافي وی کثرت د سجود بهتر دی مطلب لن لن صلو رکعه دا بهتر دی دو او دو رکعتونہ نفل صړې کای دسه کای نفل صړې کای نو صلور چې کمنن لن لن رکعتونہ دا دوه دوونه بهتر دی احناف وی دو او دا سالوور چې کاندو نه ستنه لاندوره کارتون نه سيتی ستا په يو صورت کې يو رکات کې صورت نه باو بلکې صورت نه نازيات کې زو رکات يو پرلو او سالوور د یو یو کارام تر کې په یو ډول بل کې لاتو پرېشنيو په प्रकारे تللی شي ورګي ناز او په سالوور باندې کې فارش وي او زو رکات د یو په یو پلیسمنټ کې فارش د از خواہ دا زالنا مسالنا و احنا دا زیاد دلیل ہوئی زالنا ایسا من دلیل داری زیادہ دلتا قنوط مانا جا قیام دی قنوط گانی وانی دی زلتہ مانا قیام دی اصول القنوط دو اوکس قیام والا قالا قلتو ایو الحجرت افضل کمو په هېذرات کې ابزاللې ورای هېذرات کمي اوه خالوي انتاه زوراما كارې هره ربو کا دا چې ته پرې رب دي خو ما كارې हल्ला نه وي ما کریا رب کې احسانات ته اشاره دا حاکمیت ته اشاره چې تاسو سره احسانات کړی دی یو دا هغه محسن یو چې زدي چي او تي پرېګ دی دغه به پرېګ کیږي درته دیم چې کم زات واجب لري تاسو ته حاکم او دا هغه حاکم ده چې زدي چي او تي پرېګ دی دې پرېګ لري انتاجورا ومکارې عربو که زکه وي الا کفکر دادا چې دې تا ان شاء الله مختلف درنه استناد او تقاضا دا ولات دا الله نه فرماني مکه دا consensus نه خو اقنمي کا طيبه کړه تاسو چې تاسو سورته بني اسرائيل لیدل قرآن مجید کې راځي کیا را پنسه مشاح کا ذکر کړي او راځي پخره کړه کل زالک کان سیو او اند رفه کا مکروه کله پد مکوې دی مکروه شتې مکروه دی شرک تینس بیدی کلو ذالکا کانا سیئو عند ربکا مکروحا فقعا دا زمرت دا بردست تحبیر کردی دا شیز مکروحا دے یعنی دادا اللہ خواف ندے لیل اللہ نی ما کرے گا ربو استاد رب دا مخصن ندے خواف دا بہترین اجردتی قالا فا ایل جا دے ما مرتابه دې جات افظال الله قال امن و اهري قدمه ا سره چې شل کړې شو استد ا څه کړې شو ویناد نه لوس ابراهیم الله تعالی نما تشدید چې ب تشدید ردا ا سکر است وی لیکي افتا او جواد چیزن ازا سخیط اولے جواد سخیط اولے کی توی خطبہ کی چیوائی نو بھائی کھول کے پرننا ہے صدی اللہ کہنا بر کاریم ها جوادن پر کیوئی کنا نو جوادن بناو ہے جوادن جواد برن سب ہوئی نمازگو کرگی جواد من او خیران جواد و آسو گاچ شلسو ازدادا و آهوری خدم او تویشوینا مطلب تو مالی قربانی او مرکا قربانی او مرکا افضل جهات بلنیشت افضل جهات داره او می مالی قربانی او دا بدنی قلتو ایو صحات افضل وقتونو کی کم وقت افضل لے قالا الاخر جو فاللیل الاخر دا تی کم نوستیو دی یورپ اثر و مسلمانانو با عوامو بخواسو تقریباً راغ لے یورپ ماردشتی چه کندنو کارونا کئی او تدبار آبازو گیار آبازو پوری او دی نرازی خون مچا تکو رازت تکو او کارونا چا تکو آ تقریبا او مسلمانانو کم را دلد چه سوپ وقتیو دکی گی واغا پوری خان دی پی بدلان ویمور وقتی کنگرائی کی دی وقتیوی چل گھوٹی چه کندنو کنگرائی دلان ها پوری خان نبی ری صلاة و سلام سنت داو سنت داو عرب شیفت رحمه اللہ تعالی ملاقات داو مون دیر چی نو ماصفر بسیبه چی سنگ را گئی وی سی خبر را که زمان نور خبری لکی باقای خبری بس کو کھو تاہر او ایدات این یو کاردیو دکیدل ایدات این مالا خوب را او کابلگرام شیخ صرف رحمه اللہ و تعالیم او اسطن موسیقی ملمانه بو دا سکت که و دا سکت دا سکین اصلا کچه روانی دل کل اسی و فراغ اندگی او غیتا بیوی ویوز دی وقت عمل را روانی ایمونگا طول ایدات این کو او غیتا خوب بلکی اترس بومو دوشی وزدن الارم بده غبره بابا بس نولی خسیبه پکی نوی او چه کم ننو لگا سای بمانه یاو دا موبایل لی اللہ تعبه و بارباد کی لگا دیتای لما سلطان خلک اوزگار شا ادا دا ما سلطان د دا کدو سنت کی لگا خلک دا ګوري گوری نو بلی کسی شی ناا دا علیمان وی علیمان نرکو په بای اللہ دا ماری بتو دا د دا غیر داکتران چیدی سکرین والا خلق دای وی سکرین دا شو آگان دوم را تیزی دی چید اس نظر دو گینٹ استعمال کی او پا دیوان دی نیم اگینٹا استعمال گی چی نیم اگینٹا دا سکرینو گوری اگر کجایز کتاب گوری پکی یا چی کم نو لیکل که لکا دا سکرین چیدی کم کلیپتاک تی کم موبایل لی سکرین ودات کمونو سترګې زوم رستړې کوي شینی مګنټا وګورل کدوګر دې د یو ډاکټر په تاسو ته لو مال تکي یو معشوم معشومو د سترګو ډاکټر هغه معشوم باندې سمې غږې راته چشمی وي نو ما اریدوي او ما اصلار نو ما زو مور نظر کم نه څنګه ډاکټر دا څه غډې لري نما دوینه ما نور به ګرم مشرانو کې تاسو کې درته راکمسته وینې ردی نوار دیمه راغلیم ما ز موبایل نه اوسه ته ورې دین انسابری ما دا کچا پردی او دا خرابوي دا خوباید منې صبرې کې ډاکټر راتووه او بیا غږه خبر ورکړه شه ډاکټر راتووه چې دا دوم رټه سړک او ډیره توبای دا خصوصا ویچه کلا ماشتن تاسو دستکار دا پا دا اغای استعمال کی لفتاک و غیره لکلی کلمی کل کوئی پی اند دا اغین شل مینٹا نیمہ گینٹا ستر کی دمک ای بیا او دکی گئی ویچه تاسو دو شئی دو شئی دو بیا چه کمدنو پا پاسی دین شئی ویچه ستر کی دوم رستو دیو ویچه کمدنو دستر گولا لک دمو اور کوئی شل پینزیش مینٹا پاس بیا او داله کا داس څخه نږدې زیاتو هو په تاکلکو نړیوي شپه اخیر فاصله نړیوي شپه اخیر فاصله الله دې متنسل کړي وان معوذ بن جبريل رضی الله تعالی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقى الله لا يشرك به شيئا سوچ ته الله سره ملا اوسو او الله سره استدار نه جوړ کړي و صل ال خمسه و سو رمضان روایت ده دا رکه د سنونو عمل نه نوم دماز دل دراغه قلت و فراو بشر میا رسول الله قال دا هم پر فریک د چله عملو کی تیر زده مخه تا و انه صلی الله نبی صلی الله علیه وسلم افضل الایمان د ایمان د بهتري درجه تپوسو کو چه وره درجه د ایمان څه څه وره درجه د ایمان د کمنه کما قال ان تحب لله وترضى لله تکاتر شکنا وا تو ملتاں کا او تو مستعمل کی جب خپل او تو مل ور پوس او مستعمل کی جب خپل فی ذکر الله پیاد الله کی الله دې موږ ته توفیق نصیب کی دا تسکو تخلق مذکری وی لگا تو تو مخی دی سړی سره الله تسبین سو کوم په ویګان نه لکه چې مو خلانو اندازو غواکانو مونه ذکر یېره مو الله تعالی نشه تاسو کو ویره چې زما څخه کر کوم په دهان من برابرېږي توجو من برابرېږي اگر په دې ډیره راڅاګل کوشش کوه برابر کی او دې یو شکر او باسه شکر دایته یو تام په الله په ذکر کې اختره کنا جبو کړی الله په ذکر تو مې لسانه کنه دی الله دا الله بیا وماذا يا رسول الله قال وماذا يا رسوله دسم صلاح یعنی ومادا اثناء بعد ظالک يا رسول الله لدی نفس کم امالکم اید خوش رسوله لدی نفس کم امالکم قال ان تو حبا لبنی اس ماتو حبا لبنی افسی کام شت سخوخ کے ذا زند ت خلد کل پار یزان دیں لا جنت پا خواه زند لی جنت پا خای نو غیرپو خا زله دې کمنونو هغه फायदा خوخاینو بللم فائدہ ورکا زان نقصان نه بچ کول خوخاینو بللم نقصان نه بچم وتکره لهما تکره له نفسکا زله کفر شرک گنا نه ده خو زله ذو نه وقوف فقیم دې نه بچا زله دې عزت نه خو خان او غیلو عزت مو هر کا زن ته دې کنز خو قبل توم کنز وان تک تو تک رو ما تک رو لے نفس دکار احمد